Egan bezala, Bernanet Argen, Baiona, bestetan sartua da eta egonen da, igande arte. Lau egun ezurtse gitekoak barda haidekiziren, kantari eta kirolariek botazituzten gakoak, xumai moruak kantatu zuen, eta gero, bestak nola biziko dituen entzunen dugu. Euskal Herriko Lugalde kolektibitatea beharrezkoa dela, Baxen Afarroako Eri Elkargoxedea untra gogoetatu behar dela, Baxen Afarroako baiek bere ikus moldea eman zuen atzo gai horietaz. Bidasoako nazioarteko folklore jaialdia hasida, emendik eta igande arte iraganen, eraiki taldeko hauger beste erresumetako kultura ezagutzeko parada ere emanazai. Eta aroa, Pantzo, berotuko diagauk ere. Bai, berotuko du, goita mekan jadoko temperaturaga ipatuak dira goren entzat, iguzkian agusi, igunaren parte nagusian, lanoak hartik sartu berlaizke, ilunaharian espalimada, elduden gauana. GAUANA Bestan plazeres izaiteko oiuak izan ziren ausi barda baiunako eriko itseko plazan, gaueko amajak xusen zirela kenduzioten eri dagoa leon erregeari, jari ahera egitera etorriak ziren milaka jenden oiu eta txaloen artean persoenaia ezagunak ere ziren falta besteak beste, kebekeko Natasha Pierre kantaria, Fabie onteniente filma egilea, Jean Gachasen eh, hukbilari uia per le bour le jeu laria, -laria baieta ere Homen zikar azpandak txirindularia horiek guziek bota zituzten Baionako pesten gakoak, baina neuskaldunak ere ziren mediako zeremonia hoktan, shumai modua eta beñatasiak edi aurtengo bestetarako zeh asmorekin etorriak diren galdetu ginien. Aurtengo programa bestetarako peste eta Bon, gaur da xarrera... Biar uh, piskat uh, pausaz, eta geho uh, lagumatarekin, ebe, kantu zaiko por uh, pornoz karikautan, eta gero lagunekin, benebolarekin, uh, elasadorren aintzinean, janen dugu, kantatuko dugu, eta ala. Egia erran, e, nik atxematen dut, e, beti e, Euskaraz zerbait e, e, egina iduenak badu manera e, bere lagun artean, e, bai... E, E, proposatzen diren e, festa alternatiboetan e, izan e, gaztetxea edo aurten plantun ere izanen den eta badira, badira Euskaraz bizitzeko manerak e, bai ere eta pentsatzen dut Euskaldun orok hori e, ba, e, egiten duen bitartean ba, beti izanen direla. Eta baionako pestakari kari, baionexer ere eman diegu aurten hitza, libegoni, latonoita mairuan, jintzen baiona dat, gerostik baionako pesta kestitu hutxegiten, nahiz eta berak dion gizan, gauzaguti behar duen pestaiteko, musika eta jantzarako aukera aski zaizkio, horregatik bere ala hurbildu zen jantzazpi ekimenera. Aziginan plazmontonen asi uh, ziren plasmontanen orduan gaina lauk, laukatu joan jaiterat. Ta poliki poliki 4200 e, milaka jende biltzen gira orain. Eta ondoti zen baiunak antuz eta gero karrikaldi baina orduan karrikaldi egiten genuen goian artean musikari gabe. Bezbeisen aski mutxikoak ordan ondo jarritzen genuen goian artean. Ta gero gustu dut ordoti gillumeri ideia etorri zitzailon karrikaldi egiterat orain gaurko gunean egiten dantokean. Ekemenoiak ba, biziki garantitzuak dira, eta baita, ere badirak hausak biziki, nik maite ditutzenak, em, sinagoan, badira, ba, konsertuak edo agerraldiak edo musikaldian, pixka bat bereziak direnak, bai Elisa protestantean, eta bai sinagoan. Eta aurten sinagogoak kenduko dutela, eta emango dutela, beste zantezpiko Elisa hortan, bai maite dituturrelako ekitaldiak. Eki italdi zinez, desberdinak badirela pesta hauetan, deren gosturakoak, pilota uh, maite dutenentzat, uh, baijonako modern trinketian irakaiten da, Masters Leiaketa lehen finalerdia, barda, larretxea eta dukazuk ereman zuten, etxevehi eta arizmendiren kontra, berogoi eta hogoita amazazpi, gaur bigarena izanen da, sohuet eta skurra alde batetik, kualtari, osafren besteti, Eta Euskal Iratiak ere zuzenean, baiunako pesta horitaik, shahi itzalean emankizunaren zat, jameko honetai goitik. Baiunako Bistak, Euskaraz! Euskaraz! Euskal Iratiak Beste behietan, jonantzaren abokat eta familiak tolosako ausitegian pausatu helegitea, ez du honartu ausitegiak ustailaren hamabian epaileak ionantzaren doziera arxibatzea erabaki zuen, hiru ugteko instrukzioaren ondutik, bainan galde hainitz arra gabe gelditu zirela eta dozierian disfunzionamendu hainitz dela kondutan harturik, familiak judiaren erabakiari deiegite era bakizuena baina galdea beraz bastertsen dutela jakinda Ekintza, ekintza simboliko baten bidez, Espainiako Toledoko eskualdean den okainako presondegia hetzi dute, zorzi ekintzailek atzo, belzez jantzirik, banderola laundi bat dute sartzearen aitzinean, hetzirik hitza hizkuntza desberdinetan agertzen delarik. Euskal presoak, Euskal eriratzearen aldeko ialak atxiki dituzte ondotik eskuetan Espainiako eta Frantziako presondegie Euskal Presuen eskubideak urratzen segitzen dutela salatu nahi izan dute ekintzahunekin, hochtaz gaina gisa untako ekintzageiago egiterat deitu dute jendartea. Euskalegia Baiek, Baxena Faroaz eta Siberua seginduen txostena atzo aukestu zuen donapaleun lujalde kolektibitate bat ipar Euskalegia rentzat, Baxena Faroa herri elkargoa, herri elkargo xedea, izan dira aipa gainagusi, setasun gehiago karrin etxe beridekin. eta Siberuko eskalegia Baiekkoek elgajetaratuz, beren lujaldeari buruzko gogoetak ere dituzte. Lugaldean problematikak eta erronka berdin txuak zirelaz pi maratua izan. Lugalde kolektibitatearen eskakizuna beti aitzinean ezartzekoa da, batxena fajoa eta suberoaren baitezpadakoa bezalakoa gejarazi. Eri getxart, entzun dezagun. Iparra Euskal Herria egitura baledi, argi da Baxena Farroak eta Siberoak behar bada eh, botz, eh, edo, beren botza entzunarazteko parada handiagoa luketela. Baina nortaz aparte ere, guk ere Baxena Farroan eta Siberoan behar dugu ikasi ere elgarrekin eh, proposamenak egiten eta elgarrekin eh, lantzen ere gauza batzu eta ara, abertzaregisa guk eh, bide hortan urratxa egiten dugu. Baxena Fajoa egielkargoaren mugen finkatzea, 2000 eta hamalauko martxora gibelatua izan dela jakinara zidu prefetak hilabete juntan. Eskoalegia baik egielkargoari buruzko eztabaidan tabaidan zerpundu aitzinean ezartzen dituen, Anita Lopez. Vaia, au j'ai tes deux goûts, ben et pela bourré en berco de la da molda que izan daiteke uh, bakarbaten shortien, quel cargo bakarbat et do bien shortien et do cinq cachou uh, bat alabi sanikere uh, guretako ba, batzu, uh, berco da igitura uxtana e representatibitatea uh, egoquia Errepresentatuak izan izan bai, mendi eskualdeak, bai besteak, bai erritxipiak, bai erri bai handiagoak, eta tendentzia politiko desberdinak ere bai. Hori uste dugu aintzinetik adostua izan behar dela, eta gero beste, uh, prinzipio horokor batzu ere behar direla aintzinetik adostu, adibidez, zerbitzuak, dezentralizatuak izan direla. Kantona menduen behiz majaztea ere gogoetetan erabilia izan da, belduja ere hauek nola majaztuak izan diren pe pentzun dezagu Ba entzun dira azken hilabetetan printtan hipotesia desberdinak Deus sufizialik baina uh, guretako argita garbi da uh, Euskal Herriko Muak errespetatuuko ez zituen uh, banaketa administratibo bat onarartezina dela sinmpleki egin da azken hortetan animaleko lana Euskal Herriko populazioak argi du bada hemen lurjalde koherente bat Eusskalerigia izeneko eta beraz horren uh, kontra uh, joan daitezke kantonun namendu batzun, biharnoa eta Eskulerigia uh, bildu za a junto a Jokos Eta kultura atzo hasi eta asteleen arte munduko hirialde desberdinetako jantza eta oiturak biziko ditu bidasua eskualdeak. bidasuako nazioarteko folklore jaialdia da aukten Bulgaria, Ejusia eta Taiwaneko taldeen bisita ukanen du, emanaldiak aldiak irun, ondakibia eta beran izango dira. Jantza egiteaz gain, eraiki jantza taldeko aurrekin aheman aukeiteko parada emaiten zaie eta baita gure kultura, ezagutzeko ere amaia hausana eraiki taldekoa. Eta horrez aparte, bai, egiten ditugu aktivitateak bai e, gure aurrekin barremanak e, lotzeko eta bai goten dia jokuak erabai, baina ara, baita ere zeiatzen dira euskal herriko zatitxo Haundiena eramatean, bai, eta e, ba, gure, gure kulturaren zatitxo gehiena erakusten zaiatzen gea, baina, bueno, ezin zina, ez, azte batean egitea, baina juteen geha Donostira erakusten akuaribna, hemengo zea badia erakusten diogu, eta irungo, irungo historiare za, zaiatzen geha erakusten piskaba. Ta horrela, ba, bueno, nahi duguna da, da emengo zatitxo haundiena eramatea bere rieletara. Idaso aldean gelitzeko hendaian gitaralde jaialdia ere segitzen dela, gaurko hitzordun agusia behatziontan konzertua abadia gazteluan Silven Lukekin.